Kapitány Pista bácsi és a predátor Egy sötét estén Pista bácsi hazafele tekert az úton. Hirtelen egy óriási alak materializálódott előtte a semmiből, és kezében tartott fegyverével lesújtott Pista bácsira. Pista bácsi nem hagyták cserben kiváló reflexei, így el tudott ugrani a halálosnak szánt csapás elől. Nos, kerékpárja már nem volt ennyire szerencsés. A hűséges jármű váza két darabra esett szét a szörnyetek csapás gyomán. Pista bácsi felpattant a földről, és meglepetten nézte az előtte álló lényt, amely láthatóan nem ember volt, hanem úgy nézett ki, mintha egy lidérces rém álomból lépett volna elő. Egy idegen bolygóról érkezett vadász. Egy predátor állt pistobácsi előtt. Nagy meglepetésére a lény nem tábadott, hanem levette sisakját és arc kifejezéséből ítélve igencsak zavarban volt. Már amennyire azt egy idegen bolygó szülötte esetén meg lehet ítélni. A predátor páncéja mélyéről előhúzott egy szerkezetet. Bekapcsolta, majd Pista bácsi nagy meglepetésére, tökéletes magyarsággal megszólalt. Maga nem, alien. ugye? Ha jó látja, nem? – Valamilyen vagyok! A nevem Pistamácsi! – válaszolta. – Ez egy tolmásgép. Oh, – Ó, igen. Ezzel meg tudjuk érteni egymást. – Igazán sajnálom, hogy tönkredettem a járművét. Biztosan sokba került. – szabadkozott a predátor. – Szóra sem érdemes! Úgyis ócska volt már, nyugtatgatta pista bácsi az zavarban lévő lényt. – Hát. Kérem, fogadja el ezt kárpótlásul, nyújtott át egy kis fém tömböt pista bácsinak, a predátor. De, és ha kérhetném, hát ő. – Ne nagyon híresztelje ezt a kis félreértést, ugye számíthatok magára? – Bennem megbízhat, nem beszélek róla senkinek, mondta Pistabácsi. bácsi. A predátor láthatóan megkönnyebbült az ígéret hallatán, felvette sisakját, intett Pistabácsinak. Majd álcázó erőterét bekapcsolva eltűnt a sötét éjszakában. Pista bácsi zsebre tette a kis fémtömböt, majd összeszedte kerékpárja darabjait, és elindult gyalog. – Na, szegény predátor! Az ő életes sem lehet egyszerű! – gondolta, miközben hazafelé ballagott. Megjegyzés a történethez. Sokak számára meglepő lehet a predátor viselkedése, de amióta egyszer belefutottak egy komoly vereségbe a Földön, a jelöltek közel negyede elesett a földlakókkal vívott harcban. Nos, azóta a predátorok nem jönnek bolygónkra vadászni. A történetben szereplő vadász valószínűleg navigációs hiva nem a megfelelő rendszerben szállt le. Ráadásul a sötétben bicikliző Pista bácsit a nézte. Ha kiderülne a melléfogás, akkor bizony nem dícsérnék megfajtásai. Ezért hatott rá megnyugtatóan Pista bácsi diszkréciója. Azt is észrevehetjük, hogy a predátorok világában sem ismeretlen a korrupció. A fémtömb értéke, amit Pista bácsinak adott hallgatásáért cserébe, messze meghaladja a tönkredett kerékpár árát.